Azarroak ogoitabi gaurkoan peyotxeberri egunon. Egunon. Eta gaur haipatuko dugu, pilar sanzinenea goñi donostian sortu zen edo sortu den emazte bat? Duela ehun eta amazazpi urte eh, sortu da, Beraz, susen erreiteko azarroaren uh, ogoita batean. Eta zendu da duela, gutxi bako da, ez baina duela ogoita bost urte, beti donostian, eh, sortu donostian du, Aski goizik, uh, ume uhtz gelitzen da, eta bere burasuak uh, zendu baitziren, eta hoan, uh, osaba baten etxera jorenda bizitzera uh, tolosara, eh, gipuzkoan da. Eta horrek, eragin bat du bere bizian? Bai, zenta bere osaba, da hitzen zena do joteo eh, medikua zen baita ere politikaria, implikatua politikan, eta beraz, horren, uh, haritik, unbait epilak uh, askifite, eh, azteetan bilakatuko da bai eskualzalea bai abertzalea epatu behar da, dibidez, 1978 eta jamekan emakume abertzale batza, elkartean a, a, implikatu zela eta tolosako lendakari gisa a, a, egon tzen zela ere Gerla Zibila astendelarik eh, badakiko Gerla Zibilak eragin handi batukanen duela milak, milak euskaldun bezala pilak eskapatzen da eta ies egiten du ba, nora ipajaldera biztan dena Hor, uh, askifite eren soinka abes batzen kantatuko du. Eh? Zertzen ere soinka, zen uh, agire agire lendakariak piskat bultzatu zuen abes batza bat zabat. eta Europar geindihibiriko da eh? kantatzen zuen. Jan Janberda ere soinka talde hortan atse zirela ere Mariano Gonzalez bat bilakatuko dena Luis Mariano eta baita ere Pepita Enbil, bera getariako mazte bat zen eta izanen denak gero piskat berantago, Placido domingo, domingo, ajatu, kantari famatuaren ama, beraz oh, uh, erisoinkat alde horretan famatuak azagunek, edo bai. ezagunak atse ziren. Eta pilax san sinenea goni hau, ez da mugatzen, beste aktivitate batean ere haintzindarik isa ikus daiteke? Bainun bait, eh, bere esen Jesus eh, elusegi deiten zen, agazk hilaria zen, implikatzen dira biak eta pilar partikulazki, beraz arantzadi zientzia elkartean Hala, duela gutxi sortu zena eta duela egun batzu eh, aktualitatean nahi ekor... aktualitatean dena ino bai Hala. eta hor partikulazki Jose Miguel Barantianarekin uh, lan eginen du eta beraz errandu, teuskoaltzalea te eta euskararen mailan ere gozainiz eginen dituela, eta erronkaliko eh, eskoalkia eh, ikertuko du partikulazki hori. So, ikerketa hori, hori eramaten ditu? Bai, noski, eta argpeetan ere uh, ikerketan egiten ditu eh? eta argpeetan ahizan diren lehen emakumetako bat izan da eta siszen beraz Katalander batzuekin mila behat eta lauean eta gero eskoalegian hainbat ikerketa egiten ditu eta hor uh, bo, biz, bere bizia bukatuko du lehen etapa batian uh, pasaia doni baneko lantegi batian uh, lan eginez senaje eta gero joanen dira donos tira berriz dira Eta bere, seena goizikakoen goizik, kakakoa eh, nahtean, margatu gaizu tuko da, eh, erituko da, eta beraz, Pilar Tolosara itzuri zen gero. Ara, Pilar, sansinenean guñi, piskabat gireago, dugu, gipuzkoa, donostiaga. Esker Mila, peidotxe berri? Mir, esker, uh, zuer, hiri T eta zuer.